Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Частина 4. Глава 27. Чому ти не виходиш із землі, Який ти насправді з себе? Ти чогось боїшся, чи не так? Чого ж ти боїшся? За фігурою у малій скляні двері. За дверима стоїть кріси. На мигах просить відчинити. Зараз він на вигляд старший, та на обличчі досі благальний вираз. Що мені тепер робити, хоче він дізнатися. Що робити далі? Він чекає на моїх вказівки. Не став час діяти. Я приглядаюся до фігури у млі. Не така вже вона, самогутня, якою здавалася. Хто ти, запитую? – Відповіді немає. – Чому зачинені двері? – Не відповідає. – Фігура мовчить, та видно, що невдоволена. – Вона боїться. – Мене боїться. – О, та є щось гірше, ніж хованки у млі. Правда ж? – Це тому ти не відповідаєш? – Здається, вона тремтить, віддаляється, не наче відчуває, що я зібрався зробити. Я вичікую, тоді просуваюся до неї ближче. Одинока, темна, злісна істота. Іще ближче. І дивлюся не на постать, а на скляні двері, щоб не сполохати її. Завмираю, а тоді збираюся на силі і кидаюся вперед. Руки занурюються туди, де мала би бути шия, там щось м'яке. Істота в руках звивається, виривається, та я тримаю міцно, як от тримають змію. Ось зараз міцніше і міцніше її стискаючи, витягаємо на світ Божий, ну ну, зараз побачимо її обличчя. Тату, тату, чує крізь і крик за дверей. Невже? Так, вперше. Тату, тату? Тато, тато, Кріс смикає мене за сурочку. Тато, прокидайся. Тато, він плаче, аж схлипує. Припини, тато, прокидайся. Все гаразд, крісе. Тато, прокинься. Я не сплю. Заледве розрізняю його обличчя у світунковому сяєві. Ми геть на дворі серед дерев. І мотоцикл стоїть. Мабуть, в орегоні. Да все гаразд так намарилося щось. Він і далі плачу. А я тихо сиджу якийсь час поруч. Усе гаразд, кажу йому, та він однак плаче. Він страшенно наляканий. І я теж. Що тобі приважилося? Я намагався побачити чиєсь обличчя. Та кричав, що об'єш мене? Ні, не тебе. А кого? Того чоловіка зіснув. Хто він? Я не певен. Кріс уже не плаче та все ще тремтить від холоду. Ти побачив обличчя? Так. І яке воно? Це було моє обличчя, Крісе. Саме тоді, коли я кричав. Це просто жахіття. Я зауважую, що він трохи тремтить і вилий лізти до спальника. Він слухається. Так холодно, каже. У світинковому світлі бачу пару від нашого дихання. А тоді крізь ховається у мішку, і я спостерігаю лише за своєю парою з рота. Я не сплю. У Маренні був зовсім не я, а Федр. Він прокидається. Роздвоєна свідомість – я. Я та лиха фігура у млі. Це я той зловісний. Я завжди знав, що він повернеться. Слід лише підготуватись до цього. Небо над деревами здається таким сірим, безнадійним, бідолашний кріз.